Нотатки автора Лондон, червень 2919 го «Смерть на Сході» – не той роман, що я хотів написати. Так, у мене було бажання створити варіант класичного сюжету із загадкою в замкненій кімнаті, але спочатку я мав намір не виводити дії за межі Індії. Але обставини склалися так, що шансів у мене майже не лишилося. Як і багатьох інших, мене дуже засмутили умови, в яких опинилася Британія та більша частина світу. Від Сполучених Штатів до Європи і Азії зростання популізму веде до гніву, екстремізму, страху перед іншими, ерозії толерантності і порядності. У Великій Британії цей гнів здебільшого спрямовано на іммігрантів, на тих, кого прибило до наших берегів як біженців, або просто у пошуках кращого життя для своїх родин. Але ця країна, яку характеризує страх і нетерпимість, не є Британією, яку я знаю і люблю, і не є Британією, яка надала притулок євреям зі Східної Європи в період між 1880 та 1914 роками або ж азійцям, що тікали від переслідувань Уганди в 1970-х роках. І це не та Британія, яка запросила до себе карібське покоління Віндраш, або тих, хто полишив індійський субконтинент. Як мої батько і мати, її приїхали сюди в 1950-ті -60 і 60-ті допомагати відроджувати роз'єднану післявоєнну націю і працювати прибиральниками, водіями автобусів, медсестрами, лікарями, вчителями, інженерами та опановувати багато інших професій, яких так потребувала країна. Але здається, що на кожен крок уперед роблять два кроки назад. Страх змінює все на гірше. Щоразу, коли нетерпимість піднімає голову від чорносорочечників Мозлі до рік крові Еноха Павела до Національного фронту 1970-х, значна більшість цієї країни повставала проти цього. Сподіваюся, так станеться і тепер. І мені хотілося, щоб ця книжка стала книгою про надію. Щоб ми пам'ятали, хто ми як нація. Щоб спробували жити за тими стандартами толерантності і пристойності, за правилами чесної гри, які, я вірю, і досі живуть у нас. Постскриптум У Джатинзі птахи дійсно коять самогубства. Кінець книги Читав Євген Перепелиця